Hej <schedulesm Excellent> <laughs> hey och välkomna till Så so Mycket Sämre- det är den 16 december, det är fredag, det är, jag inte, det är kväll va, ja det är det. Och du lyssnar på mig, Lucas Jones Och mig, Rasmus Orettsson Hej hej Hej eh, Som ni kanske märker så är det vår första podcast eh, Lite sådär <laughs> amatörmässigt men eh... Nu spelar vi in i alla fall, Ja, äntligen Första inspelningen Ja, det tog sin tid och får ja. det funka Men nu, nu är vi här Vi är ju inte så alltså så på hög nivå så att eller låg nivå för den delen Vi är medelmått då Vi är ens, ja. det um, Ja, en liten introduktion nog i sin ordning tror jag Ja, det tycker jag faktiskt ja. uh, Jag heter Lucas Jones Jag är 19 år gammal Och jag läser uh, Just nu läser jag Jöken i Lund Jöken. Ja, juridisk översiktskurs kallas det, Jöken. Säg det istället um, ja. Vad sa du? Säg det istället då Ja, det, alla vet ju kanske inte vad göken är. Jag bara utgick från det. Och, ja, exakt. ja, Jag är ju ganska oförskämd i för sig. Nej, fortsätt med prestationen. Min lilla prestation ja. Just nu är jag bosatt i Lund, där jag inte gör så mycket alls. Vilket är skönt. Jag driver runt som en liten flanör. Uh, inte egentligen, jag hade velat, men... Uh, jag har sett det på Facebook, du har alltid så på Göteborgs nation och festar, sånt liksom. Ja, ja, jag brukar ju... <laughs> var ute nej det brukar jag inte, jag är ganska dålig på vite. men när vi är ute så har vi ganska kul i vårt lilla studentliv eh, annars är vi ändå jag gillar böcker, jag gillar tv-spel jag gillar filmer, jag gillar media helt enkelt ja, det... Eh, och det var, det var tråkiga lilla jag, det finns inte så mycket mer att säga om mitt liv faktiskt så, eh... ja, kanske jag ska börja med mitt liv som är du kan börja med ditt liv, lite mer fyllt än mitt just nu, berätta ja. Rasmus Ortsson alltså eh, Erik Sebe i andra namn <laughs> Om det är Det är viktigt att veta äh, 19 år gammal, precis som Lukas Några ja. månader eller mm. äh, Snart 20 faktiskt Ja. Äh, går snabbt Då kan du snart köpa ut mig, det är jättebra Asch, så, så. <laughs> Det är officiellt Lukas. Så unga är vi ja, Så unga är vi mm. äh, Kommer från Immen Var ligger Immen någonstans? Immen är en liten, liten, liten, liten, liten by Några mil nor Nordöst Mm. Som ligger i Skåne Som ligger i Skåne, ja det kanske ni redan hört att jag är skåning Men det är <laughs> Ni behöver inte måba oss för det eh, Träffade faktiskt likas. Eh, när vi började gymnasiet Båda två, samma klass ja. Ja. Intressant De flesta av de som kommer lyssna i början Tror och känner oss redan så att, Och de flesta är från Vår gymnasieklass men är en annan sak. Mm, äh, de, de sitter nu. bara och just nu Ja exakt, särskilt <laughs> Kama Han ska ju allt Går nu på högskuldnivå Idrottsvetenskap mm. i Malmö ja. äh, Går bra, ska läsa marknadsföring Inom idrott sen också Förhoppningsvis är jag utbildad Med master och allting I 26 års ålder Men det är bara något jag hoppas på Ja, hoppas kan man äh, Fotbollsskalning är eh, ju eh, också Får vi inte nämna vilken lag jag håller på För att man lär ju bara bli mobbad För det Ja du får vara på den sidan och vara lite neutral Till en början ju inte känna oss du vet Okej men jag så att de liksom säger ah, Han håller på på det Men han är nog någon rek och kill. Det har vi hört innan Ja Ja. Eh, jag och Lucas bor ju inte tillsammans Om ni vill veta Nej vet gör några mejl från varandra Men vi träffas väl så ofta vi kan mm. Vi är ju inte i samma rum just nu Nej, det vi, är vi, Tack vare teknikens under Så kan vi spela in en podcast ändå Via Skype ja. Så, ja. Ingenting är omöjligt Ingenting är umöjligt för oss två Vi kanske ska säga varför vi har dyrt den till så mycket Sämre också än podcasten Ja jag vet inte riktigt varför vi gjorde det Ja, men det är ju lite så att du tror jag att du är rolig. Och sen så jag skrattar jag skratta åt namnet så mycket bättre. Så. Ja, vi, Eller så mycket vi, sämre. jag får pitcha ja. lite namn till vår podcast. Och, ja, jag kom inte på några, men ja. Så mycket sämre. Jag vet inte om jag kommer upp och du fick en härlig respons från min kompanjon här. Så vi, vi tog det helt enkelt. Det, det är inte mer än så. Så för er som tror att det här är liksom ett satirprogram av så mycket bättre. Nej. Nej, vi är... kommer ju inte göra det i av vad Tyvärr. Vi precis. kanske Ja, om folk begär det kanske men jag kollar Har du på skrivit några låtar då Lukas? Vad sa du? Har du skrivit några låtar Det är det jag inte har, det är en liten komplikation som vi kommer att få lösa Länge fram i tiden yeah. Vi får inte glömma att det faktiskt är en till med Just nu I själva podcasten Det är en teknik sätt Som är i samma rum som du Ja yeah, faktiskt, just finns ja. att av min sida Ja, hon säger inte så mycket, för hon vill inte vara med Men vi hoppas att vi får med henne någon gång Ja Hon kan vara veckans gäst sen i Framtiden Hon kan vara, hon kan vara veckans gäst varje vecka Ja, det är faktiskt en bra idé ja. Då integrerar vi henne lite mer I varje podcast som går Sen hjälper vi sig med ja, gänget liksom. ja, precis. Sen är hon liksom en del av gänget liksom. ja. Hon är Nej, en del av Jag tror inte hon vill vara med varje vecka Hon tycker nog att vi är rätt töntiga som håller på oss här. Hon skrattar ja. åt oss Försöker ja. <laughs> hålla Ansan liksom inte ja. komma med på podcasten Ja, ja men nu känner jag oss lite sådär. Mm. Vi är rätt Dumma i huvudet Skulle jag säga, faktiskt inte Ja, det, det kan man ju säga Matteo. Inte så dumma som liksom så Att vi, vi Vi korkade Och inte mm. så här dumma i huvudet Som att vi är dumma mot människor Utan vi är bara typ så här dryga Och verkligen ja. så jag inte ja, i alla fall. <laughs> så ja, det är vi. Och om ni inte redan har stängt av så säger vi tack så mycket. Ja, det uh, för, att ni, för att ni gett oss chansen. <laughs> uh, du, den ensamma lyssnaren som är kvar. Uh, så jag, jag vet ändå, vad tycker du? Vi kan... Har du någon julplan? Så här? Har du... Jula, det är ju jul, är det är jul varandra, snart. Liksom. Jag tror det, är typ min... det är snart en vecka kvar bara till och med. Oh, herregud. Ja. Tiden går. Det känns som att du studenten är god. Ja, det, det håller jag kanske inte riktigt med om Men <laughs> det är bra att du är så nostalgisk ja, men Det är bra att vi har något att diskutera ja Men jag vet inte, har, har julkänslan satt in inte just Eller känner du dig julig nu? Liksom? Jag har ju försökt få in ljudkänslan Jag har köpt ju en, en plastgran på Rusta Mm. Rusta där jag jobbar när jag är inte en ja, ja, just det, det glömde säga. du jobbar på Rusta. Mm, mm. Så om du om vill först. ha en liten rabatt från Rusta så kan du kontakta Nej. Nej, Nej det är, så, just... så funkar det inte. Det får ju vara verkligen sådana group istället som, som... Ja, du måste ju förut något av det liksom. Det ja, är inte bara give och uh, take. Typ. Jo, det är det, det skrämmande. Åh, <laughs> <laughs> oh, det här går skit, bra. <laughs> jo, yeah. men ja, vad sa du? Har du fått några eller? Nej, det skulle jag inte säga. Jag hade Aj. just stämning i början av december när vi och vi lyssnade på på jullåtar och på den mm. underbara gran som vi ja. även dekorerade. Men det brukar vi ganska effektivt att inställa julkänslor. Nej, jag, jag har inte. Har jag tror, det är en kombination av att dels är det är ingen snö ute Nej det är jävligt viktigt faktiskt Om man ja. ska ha, ha julstämning. Det är snu. Det är jag vet inte, det är ingen pratar om julen och jag vet inte, här i Lund det är det inte så mycket, det är inte så mycket alltså jul, det är mycket julpynt alltså i ja men I inte, och sen, och liksom, liksom, men här där jag Jag bor ju Tio minuter från centrum här är det väldigt få adventsljus i fönstren. Så det, jag vet inte det känns bara det känns november kanske mars, jag vet inte. Jag får en direkt, som alltså. älskar julen som jag om det är liksom så här ja. väldigt, väldigt ledsamt att man verkligen inte kan infinna sig i den här fantastiska ja, lite tid Skull och, jag, och du, jag har ju inte ens lyssnat på julmusik. Jag har ju lyssnat på äh, Hives julåt med, med, med, med Ja, ju precis. Den, den tycker jag. men Um, nej, jag vet inte. Det är inte det svart, jag blev ju liksom. just fel glad att höra om det sa precis sig som det ja, här. Nej, vänta, det var nog inte hon som tipsade mig om det. Det var nog min kära storgård till och med. Ja, den jädelåten är, är, är väldigt bra väldigt Vi lilla det här. Såg du dem på musikhjälpen då? Nej, jag missade just fel Ja, ju. det. <laughs> Vad var det de markerade ut De markerade ut. Uh, vad var det? Typen att de ska spela på en Möhik eller svensex eller någonting. Och det, är ju det är ju perfekt. Det är nästan som att man skulle fria till jul, nu, bara Varför du? ja Skitsamma att det blir dyrt Du får i alla fall hajvs på din svenssexa liksom. Det hade varit riktigt nice Fast då kanske ni bråkar om, liksom, om de ska på din svenssex Eller på hennes mörhippa liksom, Och då Nej. kanske inte blir något giftförmål Det är och... hon som bestämmer så att jag det är det hon är ju faktiskt elden du så jag menar. Ja men vad fan mm. oh, Jul, jul, jul Ja, jag vet inte. Jag har inte det jag ju nya nya? En heller. Liksom. Det är... Nej, det får ju fixa dagen innan gula. Ja, det är samma ner. här verkligen på <laughs> den 23-dje när CSN-pengarna rullar in. Pengar rullar in som du ska det går bra nu. Ja, Ungefär, hitta. typ så. Men ja, äh, nyår då? och Nyår, ja. Nyår 2012. Jag, jag vet, på, tusen olika planer. Jag är inte riktigt vilka man ska gå på, verkligen. Um, Ja, det är den andra attitionen här i Lund som har en i Hallands attition. och kan jag, Det blir både student och icke studenter och det är kul. Så att mina andra kontor som inte studerar kan komma dit. Jag har du en vink åt mig? Eller det var bara liksom nej, alla du, andra kan du kan ju Du kan ju komma dit. Jag, jag menar med de som jobbar och de som är för slappa helt enkelt för... Men du har ju lyxen att ha många valmöjligheter. Jag har ju fortfarande blivit tillfogit någonstans. Ja, men mina valmöjligheter... An... Okej, okay, det är inte många. Ni har två Vilket är mer än vad jag brukar ha på nyhetsaftan, kan vi säga. Det är väldigt tragiskt, men ursäkt för det. Ja, det är ju antingen Hallands eller så är det en liten middag i Åhus. Du vet... Vi borde inte säga hans namn. Tänk folk heter upp honom. Ja, en kille som gick i IB året innan, innan vi... Ja, ja. Från vår hus Som nu pluggar i Oxford och som är hemma igen Jaha, ja, ja, ja. Han. Han skulle ha en liten middagsbjudning Som jag inte riktigt vill gå på För, ja, vad är poängen liksom Men du är alltså bjuden dit ja. äh, Inte av honom <laughs> Men av de som ska dit Så jag menar, det är räknas väl, kanske Ja, det gör äh, ja, jag, vet, jag vet inte det. Plus, Jag vet inte, Jag har aldrig haft ett lyckat nyårsfiende Riktigt Det kanske beror på att du och jag aldrig får ett nyårs Det kan det, ju vara det. Hej du hade ju ändå rätt 2008 när du var hos eh, Olivia, var ni va? Eller var hos Frida? Ja, ja, nej. Var hon min ex-flickvän. <gör> min min ex-flickvän. Eh, två klasskamrater. Det var en av dem sitter vid vid Rasmus just nu. Fantastiskt roligt ja, det var, måste vi Det hatta. var ett underbart nyår. Jo, jag Fredrik. Satta vid köksbordet och sylade när ny, nya året kom, liksom. Det var... Uh, och vi hade sket kul hemma. Ja, ni var äh... på en riktig ryarfest. Riktig liksom. ja, ja, fantastiskt. Samtidigt, ja. Uh, nej, alltså jag kom. Jag ska säga någonting. Mitt bästa nyhetsfiende, vet du vad det var. Nej. Det var, uh, nu ska jag säga, det måste vara två år sedan. Eller så var det förra året, jag kommer inte ihåg för jag har väldigt dåligt minne. Mm. Men. Mm. Mm. Uh, det var Jag var ensam hemma och jag kollade igenom alla filmerna av Quentin Tarantino. Var, I sträck? I, i streck. All, ja. Jag vet inte, det är fem, sex, sju filmer kanske. Jag kollade igenom alla då. Och det tyckte jag var jätte, jättemysigt och fint. Och det ja. kändes ju särskilt bra dagen, för dagen efter. Så läste man ju på Facebook om alla som var, du vet, bakgris och hade ångest och skit. Men jag mådde som en prins. Fast 2009, om det, jag tror det var 2009, det måste man säga. Det var ju då jag stod för min första, allra, allra första fylla. Och det slutade ju inte alls på Nej, vänta, för den första fyllat 2009. Ja, Hade vi inte alltså, en den första fästes innan dess. Ja, men det den första ordentliga fylla alltså den som första Blackout Finland. okej, okej, In jag har ju fästet innan men jag har alltså, <laughs> han har fästet innan <laughs> Men jag har alltid tagit det rätt så lugnt tycker jag. Ja. Jag är en väldigt lugn man när jag är ute förutom de senaste gångerna så har jag min inflytt som mm. slutade i många roliga saker men det är ju en annan sak. Ja, det har det varit samma för mig att de, förutom igår där jag medvetet tog det väldigt lugnt och hade väldigt kul ändå så mm. har jag varit väldigt så här blackoutfull de senaste gångerna och det har inte ens varit med flit det har bara blivit så. ja men Det är ju de festerna som är bäst. Typ ja, jag, jag vet inte om jag tycker det för dagen efter där när man när man vaknar och det är en massa bilder på Facebook som man, när man ser helt jävla sjövindalen <laughs> ut. Och liksom det är lyckor på flera timmar man inte kommer ihåg. Det är inte så... Det är inte, det är, nej, jag tycker inte om det. Det är inte kul. Sen kanske man hade kul på kvällen, men det är ju en annan sak. Ja, det, det, det, jag det menar, är... Jag vet inte, var... Sen så... Vad jag tänkte, Har du några så mål med 2012 då? Nu när vi ändå är inne på nyår. Det är nyår. Ja, det behöver inte vara löften. Det behöver ju bara... Liksom... Ja, okay, äh, säger jag? ja, du vet, plan. Ja, planen i 2012, ja. något som du vill förverkliga. Uh, vad vill jag förverkliga? Du vet, jag tänkte på det innan eller Så det här är ganska bra timing faktiskt. Ja, så alltså... uh, Ja, jag brukar tänka på sånt här när jag inte har något att göra. Så mycket fritid har jag. <laughs> um, ja, nu ska vi se. Jag vill... Hmm. Vad var det? Jo, jag vill, jag vill gå upp i vikt. Det, det är en sak jag alltid vet. Ja, det väger ju jävla inte mycket. Nej, det, det gör ju inte. Det kan ju vara bra för dig. Ja, och... Äh, jag kommer låta så jävla okänslig nu, men jag tror nästan det är lättare att gå ner i vikt när är att gå upp i vikt. Äh, ja, men det beror på lite på mat. Alltså, är ganska många faktorer. Ja, för som det är just nu, är vad jag har förstått, så är man, man måste äta liksom var tredje timme mycket var tredje timme. Mm. Och det är liksom, jag vet inte, det Det är inte riktigt roligt, men det är heller Det är inte riktigt Det är inte riktigt det, men just att man måste köpa jättemycket mat och det är jobbigt. Man måste liksom äta fast man kanske inte är så jävla hungrig egentligen. Och sen är det liksom Ja, jag vet inte. Det, det, det är ett vad heter det? Commitment heter det på engelska, men det är på svenska. Men mm, det, är ju, jag också det, tappat ordet det är ju sånt som händer när man läser IB. Uh, International Baccalaureate som vi inleds på gymnasiet um, Ja, det är lite att engelska. man får engelska ord liksom, man bara... Um, ja. man... Ja, Vilket gör tyckligt, att folk tror att man är en douchebag, men, ja, men Det har att det är som vi har bara babblat på här totalt ointressanta saker. Egentligen. Sen handlar ju vår podcast om absolut ingenting. Så jag menar, vad förväntar ni er egentligen? Exakt. Vi har ju inte i alla fall lite så upp förväntningarna. In. Det har vi verkligen inte. Om inte annat har vi säga att förväntningarna är väldigt, väldigt lågt. Mm. Allt från vår lilla logga med tummen ner till <laughs> vår lilla tagline. En podcast om absolut ingenting. Så jag tycker att om ni är besvikna så var inte det om ni är besvikna så är vi jävligt tråkiga podcasts. Ja jo, <skratt> precis. Uh, nej, nu, nu halkar vi iväg lite här. Ni Nej, inte uh, 2012 planer. Så heter det? Um, Med bildstreck, ingen särskilding. Ja, jag, jag vet inte du. Um, ja, det är nog dags för ny flickvän snart tror jag. Du var ju <skratt> <skratt> ny flickvän. Du du är liksom sociala, så här så här, nej nu är det dags för efter du ett par var, månader som så, så behöver vi fixa en i flickvän. <laughs> det var ju faktiskt ett tag sedan tycker jag, när vi hade en ordentlig flickvän. Ja, men hon var ordentlig vet jag inte. Nej, det var hon ju såklart inte, <laughs> men det är en annan skämma. Ja, min, min, min flickvänshistorik är ju väldigt ökänd för vad... Det där redan i Pretty P med stil. Rebecca Frank <går> Jag tycker vi håller oss från att säga namn Så att inte folk letar upp de här människor människorna Och <går> var du tillsammans med Lucas Drones? Det har vi redan bipat bort det då, Så att det är lugnt Förhoppningsvis, om, om vi lär oss det funkar Vi är totala nybörjare när det gäller det här Så, som ja. vi kanske, ja. så det är kanske är dags att liksom så här, lyssna på några program I alla fall så att ni ser hur vi utvecklas Ja, ja men precis, det är som en tv-serie Att plotavsnittet kanske inte nödvändigtvis är så bra Men det förfinas alltså, och destilleras liksom, ju längre man kommer. Och sen, mm. När vi hittar vårt SE, liksom, då gäller det. Mm. Jag har mm. håller med dig fullt och ständigt. Lukas. Mm. Men, men okej, okay, noga om mig. Det var mina ytliga planer. Vad är dina planer? Ja, 2011 har ändå varit ett hyfsat år för mig. Ja. Klarade mm. Man klarade ju äh, man nu låter det fel så jag skaffade sig en flyttfull, men men, <laughs> du är erövade den flickan <laughs> I conquered her Så har du talat Nej men seriöst yeah. ja. Så ser så, så det ju bra ut på den fronten Så jag har ju inte samma så har... mål som jag Ja det är ganska bra är... att inte ha det här men lite mål är väl, som jag påbörjar idag faktiskt är väl att försöka komma lite bättre i fysisk form helt enkelt. Mm, mm. Det lär ju komma i alla fall i början av januari då fotbollens försäsong drar igång ordentligt. Mm. Sen ska jag försöka springa lite och löpa. Och inte löpa som hundar jag då utan liksom löpa som ett springe. Jag vet inte, kan vi löpa som hundar gör? Eller ja, till... okej, okay, men. Men, ja, men... Du och jag kan inte göra Nej, exakt. det. jag vet. <laughs> jag, vet inte jag, menar. jag vet inte hur det är med dig, men jag kan inte göra det i alla fall. <laughs> ja, jag har testat, men det funkar. Fast vi blir ju lika. Alltså, vi, vi, vi, vi får studera med samma effekter som när hundar löper. Du vet att de vill sätta på allt och alla liksom, från tid till tid. För mig i alla fall. Och kanske inte allt och alla. Men det är ju inte så att jag ser en stol och var oroad oh, jag vill lyckas dig just nu. Men ja. Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Nej, men komma i form är väl. Alltså, jag behöver inte nödvändigtvis gå ner så mycket i vikt. Utan ja. det är mer liksom så att komma i lite bättre fysisk form. Och sen jag flyttar till. Krisjoangsta, som man säger på Krisjoangsta-dialekten, <laughs> eh, så eh, har jag inte riktigt eh, varit igång lika mycket som. Som när du bodde ute på landet. Ute på landet, i skogen skulle jag vilja säga. Ute i skogen. Ja, det var ju jag som bodde ute på landet på, i Österlen <laughs> <laughs> Jo, det är jättebra. Fråga Björn, jag. Björn, ja. <laughs> ja, Björn är lika Jag behöver vara kan vi inte göra ett helt avsnitt där vi bara snackar som Björn Ranelid? Hade inte det varit jättekul? Tjera, nej. Du kan inte <här> ta en paket så Nej. Men ja, äh, ja. det är ju att komma i form. Så mm. ja. Visste du att det är det absolut vanligaste nyårslöftet. Att man ska du vet komma i form. Det är därför gymmen alltid är knökfull i januari, februari och sen så jag <här> upp så är det och, och är helt tomma helt resten av året liksom. <här> <här> Det är faktiskt helt sant. Ja men är det är ju inte så att det är ett, ett nyårslöfte. Jag vet nej, att jag är... inte kommer göra det heller. Men... Nej nej nej. Man får Absolut ju jämfram, inte se fram emot någonting. Mm. Ja, och sen vet jag inte. Bara mm. leva livet. Studera hårt. <här> eh, ja Väldigt, väldigt idealistiska mål du har det. Jag gillar det. <här> ja. Man måste ju faktiskt sätta ribban högt för att eh, komma någlunda. så Men om det är någon som lyssnar på podcasten som vill dela med sig av sina mål. Så mm. har vi ju även en hemsida. Ja, <här> är, är, är det som och den heter samychesamre.wordpress.com. Mm. Så där kan ni gå in och kommentera lite. Och det är även där vi kommer ha en RSS-feed sen med podcasten som uppdateras. Om ja. om inte går via iTunes, då förstås. Ja, sen ja, jag vet inte. Vi kommer att skriva lite inlägg där kanske ändå då. Ja, om en sak om podcasten. Eh, och även på vår eh, Twitter-konto som heter samyckesamre. Exakt som hemsidan. Fast utan ja. wordpress.com då ja. Och punkten innan wordpress Ja, det är viktigt Att poängtera det, så folk inte skriver fel Nej, för det ja. Det vill de, vi inte att de ska göra Du vill, vill att de ska, de att de ska hitta vårt Samma punkt Det är inte ja. liksom så ja. Mm. Men äh, Ja äh, nu hänger jag med. Du sa vår e mailadress Nej, e mailadress ja, glömde Det, det får jag inte glömma den kommer ni även hitta på about sen, alltså om oss två på mm, About betyder då om på engelska. engelska där, ja. För er som så. inte förstår. Mm. Då. Ni, tre, tre, mm, men, men det är lugnt det därför vi är här så ni kan lära er lite engelska om ni vill. Ja, vi kan väl ska ha ett sånt avsnitt sen. liksom så mm. English for new beginners. <laughs> <laughs> ja. ja, men äh, hemsidan har jag sagt Twitter och du sagt att då kommer även e-mailadressen som är At just det, så skicka in frågor, förslag feedback, vad vi ska prata om till exempel kontaktförfrågningar, jag vet inte vad skicka allt ni vill via samykesamre, samykesamre at live.se fast inga hotbrev helst det, det klarar vi. Alltså jag väl ändå ha, jag vill, det Hade inte varit lite kul i början att få det. Är inte det tecknet på att det börjar gå bra för Det liksom, är inte ett bara... hotbrev. Då är det mer att typ så säger: Över ni är dåliga Inte så att jag ska mörda dig. Liksom. Ja, men alla har ju haters du, du bara kollar på liksom. Uh... You see me, hating Ja. Ah, ja. Eh, om eh, vi skulle typ såhär, komma tillbaka förutom att promovera oss själva. <laughs> Eh, du har läst det om den här österrängsattacken på den skolan då. Ja I Kristiansstad. Ja, I, uh, i Kristianstad där du bor uh -huh. Ja, just det du, uh -huh. på, uh, på, uh, på skolan som uh, råkade vara uh, vår gamla Mastiskolans rival uh, ja. uh -huh. men Jag måste fråga dig, kände du av den rivalen? Alltså jag kände ju rivalitet, Men var mm. du själv en sån som avskydde österrängsskolan? Okej, okay, jag har skolan för det var den fulaste äckligaste betongklumpen i Christianstad liksom. Det var som en platt men jag vet inte och sen jag var i det två gånger och människorna var ju lite så här eh, du vet. Ja, det är ju typ det, det ju... Delare och sån Ja, alltså för för att sätta liksom ja, man kan väl säga så här att Östringskolan är eller Ösvängna så ett är naturvetarskolan där alla tekniska och naturvetenskapliga program är. Medan gymnasiet som vi gick på det är samhälle och det är humaniora och det är IB. Eh, och vi, vår skola anses bara vara eh, snomskolan för en stor mängd eh, elever från Åhus är en väldigt rik liten tätort i kvans kommun. Eh, ja, det kommer väldigt många därifrån. Och, ja. För att höra det här, det är typ eh, upp det är en typ revolution i min byggnad just nu i trapphuset. Nej, jag hör det är som om som 50 fotbollshulliganer som rålar obscena saker. Ja, Fantastiskt. Äh, du är i Lund, den mest fantastiska staden nej, men, ja, i Sverige. Ja, precis. Akad <laughs> <Akademikernas> metropol. Liksom. <laughs> nej, men om vi återgår nu till den här. Ja, äh, I alla fall, det är Strängskolan och där var nyligen äh, Kniv. Ja, vad kan man säga? Ja, Knivattack skulle jag kanske. skulle Ja, det, det var ju en attack. Det det är bara så att det var en du vet nog bättre än jag vad som hände. Så jag låter dig berätta om det. Ja, det var väl en kille. Eller två killar i 19-årsåldern som gick på skolan. Ja. Som hade bråkat tidigare. De hade väl väldigt, väldigt så här olika meningar om saker och ting. Och... Jag antar då att den ena killen hade hotat den andra och sagt att jag skulle ta med kompisar och bla bla bla. Mm. Och då var det var det förra veckan? Eller var det i början av denna veckan Jag oh, jag vet inte. Eller början av denna vecka? förra veckan. Ja, men i alla fall, slutet av förra veckan, började denna veckan, så kommer då den ena killen med antagligen fassan, det vet man inte, men den är 45-årig man i den åldern. Mm. Och den 19-åriga killen som hade den här 40-åringen med sig knivskal alltså den andra killen så det var blod över stora delen av skolans golv väggar mm. ja. men tydligen så ska inte skadorna vara allvarliga om de har tagit bra om man nu kan säga som en kniv alltså. mm. om inte annat har den här killen tjänat sjukt många facebook-vänner på det här. jag vet inte hur många som lagt till honom så det är... No, jo, i och med att Flashback är så snabbt. Ja. Men... I och med att de är så snälla att de lägger upp hans identitet så. Ja, jag tycker det är för jävligt faktiskt. Flåde <laughs> ner så då, jag ville bara... Vill bara säga det. No, <laughs> men det var ju åtminstone så... något bra som kom ut där för den här killen. <laughs> ja, men nu är de i alla fall häktade. Två... De är det. Ja. Ja. Det var ju väldigt många sig. Alltså, hur tänker man egentligen om man går in i, i en skola där det finns tusen elever? De går in där mitt på ljusa dagen Mitt liksom i, jag vet inte var det var Men det lär var, det väl vara liksom i någon allmän liten så här. Ja, ja det var ju där de pass vid, vid ja alltså ute i viskopen Där många elever är, de går dit mitt i ljusa dagen Och sticker en kniv i ryggen På, men vad trodde de skulle hända egentligen de var, Ska man bara springa därifrån ja. Typ, ja men polisen Tror att alla alla utlänningar Ser likadan ut liksom Det är lugnt på, <laughs> det, liksom. så Judgmental du är nog Ja, kan alltså, polisen Det hade ju inte till. behövt vara en utländsk kille. Vad sa du? Det hade ju faktiskt inte behövt vara en utländsk kille. Sa du inte att det var det? Jo, men det hade ju inte behövt. Jag Nej. sa inte det ja, nu. Ja. Jag har sagt det till dig innan, men du var inte med, så. Oj. Jag har <laughs> saker fram. Ja, ja. Nej, men och polisen hade ju redan blivit tillkallade innan för att det hade varit hetsigt och bråkigt där innan. Så att de var ju redan på väg dit. Vad är det då? Innan det, så att de blev... Direkt. det direkt. Vilken Tina La Mastermind är imponerad. Ja, men det är tråkigt att Croissant sätts på kartan eh, på grund av detta och inte till exempel få fem gånger när Idol om en sån typ så, så. Två, norra, <laughs> från Nordas då, Ja, just Ja. <det>. Åh, oh. <laughs> oh, förlåt. Nej, det är ju problem. Jag vet att du alltid skrattar åt mig. Det är ju faktiskt sant. Uh, nej, uh, Ja just det, Idol. Vi, två, två, uh, två som går på uh, I Iskelskolan kan man säga. Tre, fyra ja. uh, I Final i året Idol Och det var det faktiskt årets sista. Eller årets sista. Uh, den sista Idol-finalen i Sverige faktiskt. Ja, vad fan, ska vi lite expert. Ja, det är ju så pinsamt. Nu när Idol-finalen har blivit lite accepterat här. Jag menar, tycker du inte alltid varit accepterat. Nej, ja, alltså inte av den breda allmänheten ändå, tycker jag inte. Alltså det har ju kommit mer och mer i början väldigt eh, 12-åriga tjejer och 65-åriga gubbar som mm. har suttit och kollat upp. <laughs> ja, nej, tror jag tror verkligen det. Ja. Det låter lite... Okej, okay, 66-åriga gubbar också. Ja, det låter lite bättre. Det <laughs> får ju inte överdriva här ju. Då tror ju folk att vi bara snackar skit. Ja, men det gör, det gör det. vi ju <laughs> inte. Vi, absolut, vi pratar inte skit, vi pratar ju inte någonting egentligen Nej, jag vet inte Åtminstone om ingenting Ja, jag vet inte om det vi säger liksom makes sense Men Nej. det skiter vi faktiskt ja. Nej, eh, första halvtimmen eh, Oj, har jag gått en halvtimme? Ja, och jag har inte pratat om något, vet du vad <laughs> jag Eh, ja, vad ska man säga Den enda killen som sitter och lyssnar och tänker bara Nä fan, vad, vad, Varför pratar de om Österringgymnasiet? Vad är det? Ja, <laughs> yeah, Men eh, det här var mest en introduktion eh, Om eh, ja, Om oss mm, mest, Vilka vi, vilka så, vi, är, vad vi ja, är Vad vi ska göra Pilotavsnitt liksom Mest för att testa mm. vingarna lite eh, Ja och ja. helt enkelt bara göra lite reklam för oss innan vi drar igång ordentligt Ja man kan säga att det här är avsnitt 0 och avsnitt 1 kommer liksom vara lite mer ja, lite ja. självsäkrare lite, lite mer spot on om man ja. Och vi ska försöka göra så många avsnitt eh, som möjligt Förhoppningsvis kommer ja. det vara jättemånga och Vi lär ju, ja men Uppdatera en gång i veckan förhoppningsvis Ja precis en gång i veckan, ungefär Är det ja. vi räknar med Sen så medledar vi på hemsidan och mm. kommer, På hemsidan kommer vi fixa Vi kommer fixa loggar Vi kommer fixa saker ja. Ja. Förbättra allt Gör det lite profsigare. Ja gör det lite mindre Ghetto såhär Gör liksom att ni, ni får Jag tänkte säga värde för pengarna Men det här är ju faktiskt gratis. Så vi säger värde för Er vad Ja värde för er tid Bra sagt. Vi slösar i alla fall inte göra värdefulla timmar med det här jävla snacket. Nej, det är bara en halvtimme av ett liv ni aldrig kommer få tillbaka igen. Nej, exakt. Ni får sen, se sen. det positivt. Ja. Att ni aldrig får tillbaka det igen. Det är ju väldigt positivt. Ja, precis. Tänk om ni kunde gjort istället för att lyssna på oss. Ni kunde göra en kladdkaka. Ja, ni ja, kunde sitta och äta den just nu. Riksant så den. kladdig. Uh. Ja, med choklad i liksom. Uh. Kakao. Mjöl. Uh. Och, jag vet inte vad man är i en kladdkaka, men du vet ju sånt. Ja, typ sånt ja. Nej, men då får vi väl avsluta nu Helt enkelt Och eh, nu i snart juletider Så får vi väl önska en väldigt god jul Till lyssnar lyssnare Ja, det tycker jag Jag får hoppas att eh, detta avsnitt kommer ut Före jul Så att vi kan <laughs> använda den här avslutningen nu. Vi klipper men... bort den annan stilling Japps, <laughs> Men god jul på er, så kommer vi hinna innan, eh, få ut ett avsnitt till innan nu. Mm. Och glöm inte att skicka in frågor, feedback, allt ni vill till sammyckesamre at Eller att du på Twitter på Twitter sammyckesamre. Eller ja. samre, om ni vill det. Liksom. Om ni gillar vår podcast, jag vet inte, visa den för lilla vän. Jag en stor vän för den ja, ja, så så på... lilla. Liksom. Ja, vi är folk av alla storlekar för att lyssna på podcast. Definitivt. Till och med kort om människosymmetri. Oh, ja, till och med. Is... Och med. Vi, vi dömer ingen och ingen dömer oss. Exakt. Hur många kommer dömas efter det här med skit tillsammans? Det skiter vi. I, för ja. vi. Bra. Eh, eh, <laughs> Nej, Just men sobra. Vi får väl avsluta nu så jag god ljud på er alla. Mm take away for us <laughs>